a uh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin o salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmajn Allahun e zogele falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje karkojmë Bekimet, lavdatet e Allahut qofshim bi Muhammedin sallallahu alihi wa sallam Bi familjen, shokat dhe në në të gjithë ata që ndjekin këtë rukë derin në ditën e fund të kësajbote Shë ku e së nëruar, mirë së të akome e dhe sonëtë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 Dhe kjo padrejsi sill dënimin Allahut të madhuar. Korrupsioni bën që të han dikush pasurinë e tjetrit pa të drejtë, të përhapet haramin mes të njerëzve. Dhe kjo përhapi e bën që Allahu i manduar të hidhërohet mbi ata njerëz, mos të zbret meshirë mbi ta, mos të kenë beraqet në pasurinë, në kohën dhe mundin e tyre. Na sqetson fakti se nëse një popull e ka të përhapur këtë dukurin negative, Allahu i manuar nuk u apranë lutjet, nga se i kanë barqët e mbushra me haram, këna është se sëndjeve më tjepër, se gjdo raport tjetër, se gjdo penges tjetër, edhe pse thash, edhe ato nga pengojnë. Nuk duhet rejtuar këtë temë vetëm nga këndi i, ndashta të qedrit e kësaj dukuria si një penges për të integruar diko. Nga se para se gjithasht është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 Individ, që ushtëqet, që rritët, që zhvillohet, me haram, me të naluar, fënë naru e u labihi, vendi më më mëritor për të dhe e që e për të shqihënemi. Muhamedi së nëllahu alësëm ka thënë, në shumë haditha, së në që fësë njeriu, e ka ushtimin haram, i ka teshat haram, e ka fitimin haram, fe enna ju së të gjabu le, preka të i përgjigjit Allahu këtë njeriu, këtë njeri fatë këtësisht e ka mbulu vetin me haram, dhe kur të vje mshira Allahut, kur të vje ndihme Allahut, kur të vje bërreqetin nga Allahu, kur këtë njeri i ngrenë duart ka qële që Allahu të lutet për dheqë, dhe Allah u dënë mi a ja dërgu përgjigjen, enna ju së të gjabula, preka të futen këtu të kaj, preka, kër nga të gjithë të anët, i kanë kan dot kanalat, për mes të sile mund të dhe për tëndi një mirë, të gveti ati. Dhe këtojnë tekste përgjithshme, dhe shumë dhe tira, që Allah i manua nga ka obliguar, që ne të hajmë halal, të fitojmë halal, të ushqehim me halal, të veshemim me halal, jo me haram. Ndërso kur bie fjalla shiku e nëruar për uh, tekstet që flasën në mënyu të drejt për drejt, për të qenër e kësaj dukuria të shëmtuar haram, atërë mi aftonë, vëllahi, një pëjtyle. Mi aftonë një pëjtyle. Cëllë e është taj? ka thën Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem la anallahu ar-rashi wal-murtashi Allahu azza ve cellellahu emanuar e ka mallkuar aq ja aq çja mito ryshfet dha çe mer madja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 aj, kërë ka shku me dorëzu, me dorëzu atë që e ka mbledhë, ka thënë, kjo është për shtetin, për juve, kjo është e imja. Nërsa përgëmberi s.a.s. u informua më vonë, se kjo njëri kështu kështë e bërë. Atëherë, lajmëraj që njerët të mbledhën gjami. Dhe shfarë, thaë Muhammedi s.a.s. Thotë, unë,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 marrën ekstra shpëllime nga ata që ju shërben dhe kanë obligim të shërben thëmë Hamidi sallallahu sallam po të kishtë ndajur po të kishtë e qëndruar në shtëpin e babës e ti apo në shtëpin e nanës e ti a do të kishtë e dhuruar dikush hedija dhëtët ata nuk të kanë dhonë hedija ty pëse të dojnë së të kanë dhonë ata hedija ty pëse kanë dëshime të jap hedija Po përshkak se ti po akryin një pun, dhe përshkak se atyre po akryin të këtë pun, ti atyre po u shërben, në vend që ata të vinë, ti dërzojnë kontributet, ti ke shkuat ti u e ke marë, jo ke kursuar er kohën dhe mundin, ata po të paguin ty. Mirë, kusht ka dërguar ty të kata? Kusht të paguin ty për këtë pun? Të paguin shteti. A tërepse me rrja shta kësaj? Ti i pagua për këtë pun në esensë,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 E ka këtë shërbim obligativ tia ja benjerza, pa shkak se po god, ajo çë e merr për këtë shërbim çë paguat njër, është për shkak madje edhe nëse për shembull e shfrytzon autoritetit di për shembull di kur spaguat për atë shërbim, spaguat, por kë autoritet tek ai çë paguat për këtë shërbim. Dhe e shfrytzon vepërdor autoritetin e autoritet tij për të ndikuar tek ai çë katrit të tek ai që dikuj t'ja krynë ndë një pun e këtë paguan për te. Dhe kjo pun është padrejtësi. Për shambull, është konkursi për punësim, që fatë kjecështë shumë padrejtësi e modë e modë. Punësohet ajë që kanë interes për i ti, material, ajë që pagun, ajë që franshërimet saktuara, ajë që lidhë me tjerët, në do të të dhëshë pare me morë shërbimet, në dyryshme që përfitan, mund të mërë telefon, mund të mërë kompjuter, mund të mërë njëfëci, autoritet të fitan, që ta përdojt i kun tjetër, edhe kjo është valut, që ka vlerë dhe vete, ta dinë se e ka marat që është haram. O të thotë, dhe që ofët se, e përdojt e autoritetit, ose ndikimin që ka, që të janë donë ndikujt, një vend të pune,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 dhe që si pasoj e këti korupcioni të ndonë vendimin ndryshe, duke dëmtuar palën që i të kone drejta, të shpalë të pa drejtë. Fajtorin të shfajsan, apo të ja minimizan denimin, që të këtu e në të pesta, përbalë qka fit, përbalë një përfitimi të saktuar, nuk është kush tjetë material, mund tjetë qfarë do qovë përfitimi tjetër açi fotkes që të dëgjojmë që subhanallahu dhe që po për keçpërduohet varfria e njerëzve. Dhe që po për keçpërduohet nevoja e njerëzve. Dhe që po për keçpërduohet dobësia e njerëzve. Po për keçpërduohet edhe smundja e tyre. Po dëgjojmë se njeriu, për shembull, për të futur në radh dikun, po t'i akruj një shërbim në ndonjë institucion shëndetësor tek ne, spital në qendrat e ndryshme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 edhe në qofës nuk e ke kuletin e trash, edhe në qofës nuk ka një drespejteja, haro ti që për ngritesh në bas të dijes. Haro që për ngritesh ti në bas të eksperiensës. Haro që për ngritesh ti në bas të përvojes, në bas të afcive që i ki. Gradot dhe përparan dhe ngritesh personi qëve li ka librez, librez në kuqë, inn chimoin li breza kuqe ai ka pas librezën e kuqe do të thotë ka qen komunist nuk ka më ndsin ngjyrë hala ka librezën hala në bazë të librezave punot s'më rendsi pse ka ndrunë ngjyrën ai ka bën ngjyrën e kaltër atë bardha atë verdha ose më rendsi çfarë ngjyrë ka libreza krym pun shumë sot kjo dukuri e tmerrshme negative që zuat të xelogjeral usbret denim biat popull do të thotë në këtë mënyrë në këtë mënyrë e trajtojnë njëri të jetërin. Bi këto baza, indertojnë raportet me njëri Andaj, të jetërin. Përndaj, të gjithë edhim se është korupcioni ndaluar. Të gjithë edhim, shikua në ruar se është ishëmtuar. Të gjithë edhim. Në të gjithë e raportime që bët për shka konkurësor, pëse nuk luftot korupcioni? Në të gjithë në të këto vërësime,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 Por do të luftojmë gazetë po nishmë rëndësi që Allahu xhelleu aleh edin se kjo dukuri është e përhapur në mesin tonë dhe kë mjafton që mos të largohet nga ne dënimi dhe hedhrimi i ti. tij. Prandaj vallahi vetëm ata që janë të prirur nga besimi Allah në Allahun e mbanduar, kanë frikë Allahun e mbanduar, vetëm me kët pajisje mund të luftohet korrupsioni. Ësë nënpunsi, zyrtarë, ministri, kryeministri, kryetari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 dhenimi i botësitërë, shumë më i dhemëshmë, dhe shumë më i keqë, sa ajo që mund të apretonit në kësa i botë. A da që në ku në ruar të gjithë, duhet të mobilizohme, të gjithë së bashku, të luftojmë këtë dukuri negative, të lejmërojmë atje ku duhet të lejmëruar, dhe të denonsojmë rastet e tila, të lejmërojmë në polici, të lejmërojmë në, në, në <coughs> agjensionit antikorupcion, ku të qoftë, dhe në rast edhe të gjitha,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 Vallai nuk kryen punë pasuria, sa do që është e grumbulluar. Wala banun as mit authority e pushtet e fushia nuk kryen punë ila men atha allah bi qalb salim. Pas ai që vjet tek Zoti i marruar me zemër të pastërt. Zemra e pastërt është ajo që është pastruar me besim, është pastruar me ndershmëri, është pastruar me moral, është pastruar me vepra të mira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 Zemra se është e mbushur me besim në Allahun e Madhhuar, ajo që bën dobi ditën e gjykimit është ajo zemra e cila ka besuar drejt në Allahun. Dhe ky besim i ka lëvizur gjymtyrat në kryen e obligimeve te Zoti, në largimin nga ndaluara. Kjo zemra e mirë, ataj dhjetë dhe tek Allahu nuk do të bën dobi vallaj, as korrupsioni, as as gjë çka mund ka kjo botë përveçse punë e mira. Prandaj Allahu xhella u ala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 mës të kursejnë dhe mës të hezitujnë asë një qastë për të liftuar këtë dukur negative. Mund të duket shikun rruar, mund të duket disi jo me rëndësit madhëpë, qka mojër me bo, kajtë të përhapë, Allah i në qofë se ti nuk e japë, që se ti e denonësën, që se ti e qërtën, që se ti tjetër nuk e merë. Me lejnë e allotë manuar, një nga një, një nga një, përhapët e mira,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 Gësaj që malkohet nga anë Allah të mënuar, të dinë se është larguar nga mëshirë Allah, a e që nuk është imshiruar nga Allah, të dinë se vëllahi, asë të tirë nuk kanë me imshiru. Mëmeni kër nuk kanë interes pëti, do të pësën shumë keqë. Gësë njerë nuk njojnë kër nuk kanë interes pëti. Dërsa në qofë se je lidhe me Allah në gjëllë uala, dhe je imshiruar nga Allah i mënuar, nuk të bëndëm, At mëshurojnë njerëz apo nuk mëshurojnë njerëz, atë paguaj njerëz apo nuk të paguaj njerëz nga smjaftan, se Allahu i manduan të thonë, e Allahu kur të don, e Allahu kur mëshiron, me lejen e Allahut do të vendosë këtë mëshirë të dashurën Zamat e njerëzve. E pastaj edhe ata kanë mëshuruar, ata kanë mëdashur. Zoti që lewala na ruaj nga e keqja e kësaj dukurie negative. Dhe boftë Allahu i manduar që në raportimet e ardhshme kur të bëhen për këtë dukuri negative të jemi nga ta që kemi e cërë largë në të të pozitiv, jemi ngritu largë në lisat e shteteve që e luftojnë këtë dukuri negative. Por gjithashtu, para se gjithasht, motive dhe vullneti për të bërë këtë, në tjetë fillimisht besimin e Allah në manuar, respekti për kërkesat e Zotit të luftojnë këtë punë, frika nga dënimi ti, këllë tjetë e vullnet, këllë tjetë e ushqim që e ushqenë, vullnetin dhe ambicin tërë. E pastaj, e pastaj nuk prishpun që, edhe të i abashkëngjesim këti vullnetin, në këti motivi, edhe intereset e tjerë, si kur se thash në fillem, kanë të bëjmë me integrimin tërë, dhe kanë të bëjmë me zhvillimin e shtetit tërë. Alla unë arruajt në kjo keqe, dhe në mundësof që bashkaresht, dorë për dorë, të aloftojmë këtë dukurinë negativë,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 andaj ndonëse i nis pas bak. Është kuas në ruar, u rikthyim përsëri në pjesën e dytë të këtij misioni dhe tashmë mundësia për t'u inkuadruar është e hapur përmes numrit të telefonit të shfaqur në pjesën e poshtme të ekraneve të juaja edhëpse kanë ardhë dhe pyte përmes rrugëve të tjera të kontaktit me neve, si kur që është emaili i emisionit, ndaj edhe duke pritur thyrët e para, unëve që kësha preferuar që të lezojmë pyte që kanë ardhë nga shikuasit tanë. Thotë, Salam Aleikum, kam bënë një, ma bënë me dhije që ka telefonat, me që të të të më spret të telefonata, Ornë, ornë një. Selam aleikum. Aleikum, selam hërtullam. Po që di që nuk e komentar një emrat, pove që da është kam i vetë për emri në arë, nëse dine, është njër, e dëne, është petreazës njërë, e a bën me alion djallet. E që është ke emri njëre? Në arë. Në arë, po, po. Okay. E dhe o që që të dhe një pytje, në këtë leku kur duhet të që gjishtë në tete e jate, nuk e këmë kuptu mirë. A duhë deri fund të Rabena a dhe gjatë të Ejotit? Po, e qartë, e qartë, e qartë. Drit <tip> uh, është nur. Nuar nëuar është shumësi i dritave. Nuar nëuar nëuar është shumë si drita, shumë drishime, dhe që është shumë ndrishme. Nërsa nëuar së për kuptejen që është dritë shtopë. Nëuar Po, mund tjetë e mënurë. Ngritja e gjishët e kemë përnuar në desa era, do më honë, se desa prirë djetarëve preferojnë që ngritja e gjishët të bëhet gjatë thënjë se shadetit. Ashadu en la ilaha illallah. Do dhëtë, kur të thua shadetit në ngritin, nërsa pjesa tjetër djetarëve preferojnë që i këtë të bëhet deri në fund. Pra ndaj, të duja me ndimet të qëndrojnë të këtë djetarët, dhe pëse me ndaj se... Me tepë argumente ka që të mbad gjisht i ngjido dhere në fund të namazit. Do të dhere të rabbenati na Fiduni Hasana. Allah dhe mas mirë. Kemi të nëtëra e nënkuadrojmë. Hala. Urna. Fërëm alaikum, ujtë. Aleykum, salam, vërtullah. Po, për të sesh me ta bo një pykje, e këm mytë një rëjëzben. E muka bomara, a o zëmajë, e këm shkerë me kërë. E të qëka është, e? Një rëjëzben. A dhejl për pa, pa, pa? Po. E qartë. E më ka bu marakve, sa orzina, ju. Inshallah, tjapi për gjithasht, inshallah. Gjdo kafsh, edhepse mund tjetë, do tëtë nga to që një nuk ke përdurin për ushqim, që në kështenë kafsh të egra, në esin nuk lejojt me i mbyt, nuk lejojt do tëtë me i shkatru, pa në një që dhe mësaktuar, që ose dëmtojnë, ose bojnë kesh, A t'era diçka çetërat sot. Mir po, jo se kjo bëhet gabimisht rrugos e keshëlni dhëlpor dhe si pasuaj kësaj goditje ka ngordh, atë arti nuk e gjuna për këtë punë. Nuk i çkamur shësuse, tek e mundet nuk është ajo uh, diçka e madhe që shqetësohesh për te. Kasë e qëlem, e padresi, e të. Qas nuk i ke bën me qëllim, nuk i ke bëu padrejsi, nuk i ke bëu diçka të keqe pa qëllim, me shkëndën e çantë një, një moc dhëlpor, dhe si pasoi kësaj shkële me ngordh, nuk është mëkat një punë tillë Allahu i mëshirë inkodrojmë telefonatën e radhës. Qawas, që damu alaikum, hoqë? Aleykum, salam, rrahmatulloh. Qëte, dhe kamu të avoni e dhe dhe dhe dhe. Orna, ola? Qëte, e kam hojën, e kam pojëzën me amnin alëja. Po? E vëdësh, kamu të avoni pite. Po? Ja mi interesu me shkën hajë. Po? Ama, e kam babëm ka përdej. Po? A më ka po sër në shku në haqë qëmë. Po? E shtë anën një amanejt një aki, a lejo e të të të të jajo. Në shku në haqë në tërto. E të e këtë bu haqë për vetë? Ha? Ti për vetë, të e këtë bu haqë? Jo, unë e këmë në shku e dhe për vetë, e ti për njërësit du në shku e dhe tërbo. Po, e qartë, e qartë. Qapën të tërë përgjënjë, shalla. Shalla.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 në qëfë se baba ka pasë po shirë dhe ti do me ja kryjë këtë emënet babës, kjo është punë i mirë për ti, Allah është për leftë, por fillën me është duhet me bo haqjin për vete. Pas taj, pas taj, do thon, me thonë, me kryjë për babën tënë. Po ti të mundë është me bo për haqjë për vete dhe me pagu për babën bedel, dikur shtetër të të me e bo haqjin në vendë babës, me pagu në një studenti,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 Raja, nëtër në pojë i pyte në mujë në armazani në din. Po? Komparë në armazani me një femënë në din. Po? Komparë në dena, nësë komponë në djë në. Se komponë më iftarë, në komponë i të armazani, në pojë iftarë, këllë më për në femënë më rënë. Mas iftarë? Në pyrë. Mas iftarë të? Po, po, mas komponë iftar? iftarë, mas në në rëzutë. Po, po, po. Po, po. Është çorto në telefonin e gjanë në anë e hata. Po ato çka atë atë atë grua ato çka? Jo, jo, s'u ne ka tupo rishonë atë dishtirë në stanë, s'e di. Është çorto. Është një komplikacë ashtu që na ata të telefonojnë atësh me bojë spikë. Është çorto, çorto, çorto. Pasandosh të bësh atë. Është çorto, çorto. Allah shojë të swoç. Amen. Mardhën e timë me jashtë martesën haram, dalum na kim vull për zinon. Ati me folë me gjdukurit negative.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 dhe na mbrohet nga veprat e tjera të shëmtuara të këshillave. Inkurojmë të rrudhim çertën. Të... Ornor. Assalamu alaykum Bogosh. Al aleikum salam, aleikum Assornor. Ornor. Edhe shtomë të ashtu një fytyçe. Po, të ndëgjojmë, po ndëgjojmë. Eh, Ë, çka është magia e Shveçrës, eh, është hire çka ka diferent një në opititër? Po. Ten. Po. Ba. Ti mu me minti që është të, të vashtë magji e zezë dhe të vashtë se hire. E qartë, e qartë. Pa ndere, Zotë ish përbërës. Amin e ty. Nuk kam rëndësij me dit. Përmënëaj, së në do të në me ditë qamë magji e zezë që ka o sihrë. Sihrë është në gjuhë në rabë. Ndërsa e një i ta përdoret në terminogjin e përdeshme dhe përmënaj në përgjësi si magji e zezë. Do të magji po e kjeqë që dëmëtanë, që prishë, që rënanë, që shkatë rënanë. Dhe kja është kja, s'ka në dëlim të madhë mes, mes tyra. Por e nësishë më arshë që, që se njëri goditet, të se prejket me këtë lojë së prove, atër të këtë kujdes, do të të të këtë kujdes të madhë, se qëfar mjetë e po për përdur përshërim. Ase shumë njerët fa të këtë seshtë dërti, halë, unë e kuptaj,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 përmes leximit të lutjeve, përmes përmendjes së Allahut xhël, përmes pendimit, përmes largimit nga haramat, gjitha këto janë metoda efikase që ndihmojnë me lejen e Allahut xhëlualë në largimin e këtyre smutjeve. E kemi telefonat tetë në kuadroj. Assalamu alaykum hoje. Aleikumussalam ورحمة الله. Jeskam në fitë të tua. Po, urrna po dëgjojmë. ë, lutiheni shabim për shënimin e smallt të armërit në lakur betënome qi çëmbran duke pasur rolsë të shoqërisë almosë, pamë dora domethënë në nuk ke urrën kushtin, tetë kushtin. Dhe është habiza bimament e selam, no, ku, i kushtuesha, domethënë është prej eh strova të molot, molk domethënë njerëzim ku shikojnë hadithë mbolli që nuk ka se. Domethënë në fakt prej papësëtarve. Po, mm. po. Mm. Dhe tash krijën dëgjon, dë dëgjoni krijum si kafër, dhe nese tu në orë 400 dhe ona salat apo si çendra punatina të rekomson pa çaj. Po, po e qarë shumë, po e qarë shumë, shum. Allah shumë, Allah shumë. Dhe gjaudë është krijesë Allahot që të del në kohën e fundit, Allahu e dinkur dhe aj del me një mision të saktuar për të ispërruar njerën në besiminit june. Dhe aj lin nga prind janë që janë qifut, nuk janë besimtar, nuk janë musliman,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 Dhe ajo ju ka thën njerëzve, do të vijë një krizë, çka s'do të bën? Do ta bën kët. Përmbani, nuk ju urujuni. Në çonse i marrë mësimet e pejgamberëve për të bënë, nuk nuk i bën dëm e keq as ti. Por ata të se nuk janë të pajisur. Nuk janë të udhëzuar me mësimet e pejgamberëve, e veçanërisht me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata do të bëjnë viktimë kësaj shproge. Por ata e kanë përzgjedh që të viktimizojnë kështu, gazet kanë refuzuar që të Pajisen me mjetet mbrojtse që i ka ofru Muhammedi sallallahu a.s. Në kjo është provë, Allah usë provan me ta. Pëse Allah usë provan? Na nuk kemi që ka më përzikë këto. E pëse ka bë këtë? Nuk kemi në ata që e pysim alan. Allah. Allah usë thotë në Kuran, La yuselu amma jef'al. Ai nuk pëjtët për që fërbën. Nuk mund të pysim në Allah, pëse e bën këtë punë?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 Kjo është dhejë të jonë, kjo brejnë nga jonë. Nërso, ajo është kafirë, po. Nuk është i parëja, si fundit përbesimtarë, ka platë të të tjërë. Dhe Allah Gjellewala nuk e ka ditrua asken me më bubë kufrë, lërga sajë. Allah Gjellewala, u a ka ofru njerëzve, mundësin për kuptu drejt. Njerëzve të kuptu fenë e drejtë. U a ka ofru njerëzve mësimit e mjaftushme në bastë të, të cilave dhëtë besojnë drejtë. Qësë njerë ishmonë në këtë A nuk i përmën të mësime, atër është fa i tyre tërësisht, nësë Allah Gjallovra ka qenë i drejt, i drejt me ta. E nëkodrojmë një telefon të, të tërë? Urna. Selam adekumës. Aleikum, selam, arhëtullah. A dhe jo hot me mbaqa në shtëpi, edhe a është e vërtet se qënë i zi, i cilja është i zi këtë, është çajë. Po. E çajt, e çajt. Ëm bëheti çajin në shtëpi. Në esent është e ndaluar. Përveç në raste të saktaura. Cilat i ka përmend vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Sikur është çajni i cili shërben për ruajtjen e baktive. Ose çobani bariu e përdor që të njëmonë në ruatin e baktis. Arabesh i thujnë kelbul mashe. Do të të të qeni i baktis, që i ruan baktid. Gjithashtu, do thot, uh, të të të të qeni i dytë që le ju e të batë është kelbul sajtë. Qeni i mësuar dhe i të nuar për gjëti. Aj që do të të përdurët për gjëti. Dhe i tretje e kam përnën djetarë ka unë kelbul hirasa çani që shërbejn për ta ruajtur shtëpin, për ta ruetur një objekt caktuar, për ta ruetur ndonjë firmë ose çka do, do të thotë, apo vendoset çani ose dy tri çani dhe ruajen aty vend. Edhe kjo lejohet që të ruhet nga ne hajnave, ëh, dorsta sulmuese të lësh me kustomer lejohet. Për të tjera qëllime nuk lejohet më mboj çani. Nuk lejohet më mboj çani për sort i racës së mirë, apo për të bukur, apo për keto të haram ndaluar ma dje, aja shtëpi që mbonë qenë, pa njëre nga këtu të rjarësuje, ta dinë se, ta dinë se ka dëbuar meqt nga shtëpia. Me lajket nuk afronë të ka shtëpi. E aty ku nuk ka me lajket, qka ka? Ka shetan? Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka djalt malkum? Ka hidrim të laot? Dërsa, aty ku s'ka, mshir të laot, qka ka? Ka pa dëshima e që është, e kondrëta eksajnë. Allahu në arruajt nga ekeqe e këtëre punë në lapëtër. Po, këto ishëm dy piti e shkojë me telefonatën e radhës. Selamun aleykum. Aleykumus selamun a rahumëtullah. Sjehoj, mirë e shumë. Mirë, mirë e lëhamnë, sjejën, jajni mirë, së përkale anë. Apo, ki nevojë të njerëzikon me përkëtë, shodja gjithë, ki duhet njerëzit me të piti? Po, adhëm kam nevojë, shumë me piti, po... Nuk e bëj për mes të emisioni, dikun tjetëre bëj? E ki probleme me gjithë një frangus tonë ma të lartë për me pycë. Ja, ja, ka, ka shumë, ka shumë, për... <laughs> I shabë, e i shabë. Alla shu lektë. O, zhjënë, ngoj, pak edhe Čurkin me djetarët, ata me shpurion pak nivelli se kanë trabitë ma të felë për dhimin në shlamë. Pa, pa. Për dhe ta në në vetë i pak do në spajtime dhe shpedin tash njërë dhe kanë mengu e ku më bazuën. Për duhet pak mengu ata, pak juve mjë vetë me gjithë një mesatare. Një ditë e nga isha një gjitharë ku një për thëtë Allah në Koran për bën e Izraelit se ata e njohen të nga merë në lëselam kur dhjanë ma mirë se biteve. Pa. Kjo është e vërtet e vërtetume me Koranit. Pythja. E ku bëzu Allahi, në cilat i sharete e kason me i sharete Allahi që jatë a e njohin për nga bërën e selam. Oh, oh. Sa dëgjohen një djetarë pësat se për për për të marë për për nga bërën e selam, Benis Raiz i kanë gërën e, figurat e për nga bërën në formën e drunit. Aje dhanë i sharete që ka të qanë një gërënër edhe Mohamed a.s. para të marë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 Allahu subhanahu wa taala kurr nuk ka shpallur se ka djal. Kurr s'ka shpall, por ata e kanë ndryshuar. Dhe Allah subhanahu wa taala kurr nuk ka shpallur se ka grua. Jesm vësh kia. Edhe gjithashtu nga ajo që ka shpall Allahu dhe e kanë fshi, është paraimrimi për ordin e një pejgamberi. Çe kanë obligim të gjithë pejgamberë dhe pasuesët e tyre me ndjekatë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 në basë të shenjeve që i ka pasë Muhamedi së nëllahu të sëmë, shenje që kanë qenë të qarta dhe që kanë vërtetu se kynë njëri është i dirguar e Allah të më dënuar. E dujta, ndarja bidatë. Fjale bidatë, në Gjuhë në Rabi ka dy kuptime. E ka kuptimin gjuhësur në Gjuhë në Rabë dhe ka kuptimin shërjatik në fe. Aja që është e qërtuar që ka thënë pejgamberi sësën kullu bidatë në dalale,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 Diskaçes kaqjen me jetë atë rrobë, por çes kot bëjmë mësimet fetare, e ka bëmë jetë me partisë me njerëzve. Sigurisht aeroplani, a kena me udhthu me tren, a me aeroplan, a me biçikletë, ankom. Kjo kot bëjmë çertë jetës njerëzve. Soma ti për njerëz për parojën këdrejtin dhe shpiken. Atë që skaqjen me jetë është një lloj bidati. Kjo s'ka domun e fen. Kjo s'ka domun e fen. S'ka Muhammed sallallahu alaihi wasallam në sunneve me çka kena me udhthu. A ka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 Edhepse s'ka pasë zhvillimet e tila në kone e Muhammedit sallallahu a.sallam. E dohet me nda me së ty një të dy qërave. Se këto njerët paketoj shumë sene pas taj. Bidat farz, bidat sunet, bidat, e bidat haram qa është bidat haram? Ne nuk dohet me përdur terme që ka mëtë njerën mi shka këtu migullina. Migullina. Sikur se për shumë përmenë bidat i mirë dhe bidat i keqë. E mirë, kush është ajë që po e përca këton? Qka bidat i mirë, qka bidat i ke ka një bidat që ti thua e mirë, dhe më një, që kështë i keqë? Anaj, bidat le të mbetit fjalla bidat. Fjalla bidat le të mbetit përdurimi i sojnë në kornizat dhe në kuptimin shëriatik. E në kuptimin shëriatik, kullu bidat të ndalala. Muhammes më ka në gjitha bidat është humbje. Ndërso në kuptimin gjuhësur fjalla bidat, që është diqka që s'ka pas ma heret, diqka që se kandit njës ma heret, dhe si pasu e zhvillimit, dhe përparimit, dhe shkencës, dhe zbulimeve, ka dalë shesh, dhe u a ka lecu njerëzve jetën, s'ka të bajaj me sevapë e me gjyna, kjo është komplet diqka tjetër. Të Këto përdojmë shpje e tjera, zbulim, risi, gjyra që ne i njëm nga, nga gjuha e, e jonë. Allah le mund me nej që duhet shqytit rëtym dhe të rëtymë kë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 Se eljoh me e kmel t'u lekum, dine kum. Sot u a plecova juve fin e juaj. Sot, u bo kamil, u plecu feja. U plecu që nëmë kuptan, së nëzen mo, s'ki qkat shtin ta, do t'me qiti qka pisaj. Se kështë këtë mështë gota me uj, dhe do me vendon si qkat tjetën të, do t'me nëzirë pi uj pratë së futë të. Edhe këtë në fin ton është të plecuar, zëgjë. Do me futë diqka në këtë fi,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 do të thotë që lei lei lei paranymuzi kryeça konkët budh me na kalzu po skor për kët punën do. Pandaksi më s'mundan ke problem me shpjegou dhe më kuptou drejt rolin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pse u ardsh këni rënd lëntok? Çka ka kalipai këtu? Çka na kam thënë neve? Ai ka ardh me mbushni zbastit, ni boshllok, ka qenë boshllok i madh te ne, te njerëz ka arsa me mush. Ça to e ka mush? për asë e ka ngarkua Allah Gjellera, bërshloj qëtë tjera, që njerët nuk ju duhet shpalja, por duhet për mes shpaljës të imbush në tu, ato u akallon Allah u njerët zëndonë e vetë. Kjo kështë është ndarë, kjo qështë e duhet me kumëtu drejtë. Andaj, kuna ka mësu përdi që Mohamed, duhet me morë. Kuna ka në hapsir njeve, që nje të regullim këtë bot, si pas, tërditeve tona, zakoneve tona,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 Salamu alaikum, poqëm. Aleykumus salam, vërahëm t'ullah. Ka mundësi në i pëtje? Po, orna. Në qëpa për juve kohore, duhet bërë hotë me koloni, për të mosë margaritë brahtisja ti. Po, e qartë. Edhe, në shokë i imi më dheke, të rritë i të ragas, ka në augur në bini shpi. Edhe i kanësirë policinë, policia ka kalli po të diskutosh ka buxhet ku çfarë humb këthe në një hoj sektor do të im na kujtë. Sa komuncis si javmos ata ka kanë fëshinjë që çheiton i kanjë, sa komunci si më pos. E ku kjo ku ka ndodhur kjo ku ka ndodhur kjo? Po di po, po. kontatu po. grupsi një fëgëtar. Po ha, e çartë po çartë. Tanja nëse bashkosh vo kur është humban edhe e punojmë punëm me ngjëndëralëse dom. Pa kim obligim na funë marrë salao shumë nejë shtë. Po, e qardla, e qardla. Salamu aleykum, salamu aleykum, e... salamu <coughs> aleykum, salamu aleykum. Allah Gjallahu Ala në ka obliguar që ne të kemi raportet mira me librën e ti. Dhe nga raportet e mira me Koranin konsideruat kur ne atë e ledzojmë, nuk e braktisim. E tash, sa so konsideruat që po e ledzojmë, nësa djetarë, kjo varën nga persone. Dikush e përnë hatë me njërën mujnë, dikush e përnë hatme njëre në dy mujt, mirë pa në qoftë se lidhja jone e vetme me Koran është ledzimi, nuk duhet të shkonë ma shumë se dy mujt për mësabër hatme. Por në që dikush ledzën ka njërë Koran, e ka njërë mediton rëtë një jeti, e nga njërë e për shambull, e mësën një jet për menësh, e nga njërë e mësën një kuptim, apo një tefsir, apo një dispozitë Koran dhe mësën,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 Ato inshallah çështja ktu është më e toleruar Allahu i mëshirëta. Shtëpia e rënuar, shejtani nuk e gjum kërkon me gur. Nga se shejtani nuk e ka këtë mundsi. Po, ose njëri në, në udh billah mund me kon në shtëpi e keqe e mëkatit ose ku di çfarë, ato mund të dëmtojnë. Nga se njerëz ja kanë çil derën kësort. Po nuk besohet që policia i kalon shkretë hoqja ato. Nuk e di, kjo rast po nuk është shumë interesant shumë për qytetësh, nuk di më fol për kët rast pa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 Për ndaj në vetët e me thonë, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, edhe pse e ndëxën hudbën nuk ka duke që të kje që Allah dhe në mësëmire. E në kodrojmë telefonatën e radhës. Selam në alëzum. A lëjkum, selam, arëntullar. Ka në t'i gi, ote. Porna. Koshishtë e medlana. A ka qenje i tështë apo njezit e ka në ngjim? Pasaj. Me Ma u lana? Po. Po, e qartë, e qartë. Përsa. Allah shumë salam, e shumë lërtat, salam në lërtat. Amin, alikum, salam në lërtat. Meullana të na përdoret për disa ose për njën nga ata që quen njerëz të mrim, e vlja, që tani ati janë gjithën shumë gjire ka ditë të e ka bo, këto e kështë më radhë. Ska kësi meullana, ska kësi persona. Kanë njerëz devat shumë, kanë njerëz që kanë qenë do të të përkushtuar në dhurim. Njerëz që kanë pas frikën Allahut të manduar, kokë ka njerëz kanë pas gjithmonë do të ket. Mirpo ai që duhet të shaham punën nuk është me Ulana. Ai që duhet të ndjeki mësimin e tij nuk është me Ulana. Ai që duhet të njohim fjalët nuk është me Ulana, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht si as njerëz vallahi kanë shumë kësi me Ulana dhe i njohin më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. In dijekin më mëë ndje dhe më me kënaqësi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u adin fjallë shumë a mirë se Muhammed sallallahu alai sallam. Ndaj, nuk ka arë Muhammed sallallahu alai sallam me ndjek me vlanën, pa me vlanën është kriju me ndjek Muhammed sallallahu alai sallam. Ndaj, ne duhet që të njojmë Muhammedin alaihi sallallahu alai sallam, të njojmë historinë të ti, biografinë të ti, fjallë të ti, mësimet të ti, të ndjekim rrugën e Muhammed sallallahu alai sallam.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 Në et një lutje frikshëm Kur'an. Qoftë Allahu xhallahu wala, kun haluna biukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuh fi al hayat al dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. A do të lajmëroj, të tregojë on ty për më të dështuarit?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 sonier shkojn tek tyrbet lutën atje, ha demonin se se vapen qe to bota kurkurse pe ban. E keni gabuar shtegun vallaj. E keni gabuar kanalin. Ata qe shkojn tek tek me vllanat e till dhe u bin sejdë dhe kërkojn nga ata te tregojn per te ardhmën, se ata të ardhmen, të e din te ardhmën, e din te fshhaten. E keni gabuar rrugën vallaj. Ka se skar per kët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata qe meyra të ndryshme ishmongën uzimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ta din se nuk janë dukur shpërblyer. Gasallahu i manduar i ka mbyllur të gjitha dyert. Allahu Imanuar i manduar i ka shversuar të gjitha veprat. Allahu i manduar ka pamundur që dikush të arrijë shpërblimin përveç atyre që trokasin në derën që e ka lënë të hapur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për vajzat yuret të cilet bëjnë vejë për e të tyre, për hirë të Allahut, në rrugë në Muhammedet s.a.ll. Dhe Allahut në ka urnuar, en la na abuda illa Allah, që mos të adhorejmë asë kënë pas Allahut, por gjithashtë në ka urnuar, en la na abudahu illa bima shara Allah, dhe mos të adhorejmë asë së sindryshë, përvejtë së si na ka urluar, për në ka urnuar Allahut s.a.ll. Për daj njësi musliman, i kemi këto dy parime, këto dy regula, mbi këto dy shtyla ndë nuk e adhurojmë asë këndë pas Allahut, kur dhe koftaj, asë pejgamberë nuk e adhurojmë ne, ne e pasojmë pejgamberën s.a.s. ne e ndëgjojmë Muhammedin s.a.s. Por kur bjefja për adhurojmë, për lutje, për nështrim, për për ullje, atër vetëm Allahun e kemi për këtë. Andaj, ne nuk e adhurojmë asë këndë pas Allahut, dhe ne nuk e adhurojmë Allahun asë së sindryshë, për vetë se si ku në kam su Allahu, për Rasul Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë e qartë, tema është e qartë, tema është e lehtë. Wallahi nuk ka, nuk ka të të adhurojë njerëz i përulën njerëzve, i nshrën njerëzve, praktikizim mësimet e Allahut për ndjek mësimet e njerëzve. Sa ne e adhurojmë Allahun një mëmësimet e Allahut, Allahun adhurojmë. Prandaj të argojemi nga këto Mevlana, nga këto kushdo kuoft ti kthehemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po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 Në çfarë nuk ka për i të thënë Allah, mos u lidh me dihomë këti. Vallai, kot e ke. Lëto sa dush. Nuk pranohet që nuk kosh sinqert. Dhe nëse do inshallah me të pranoj punë, dhe Allah më shpërbli për punët tuaja, atë le të jetë puna jote, le të jetë angazhimi yt, le të jetë bindja jote, le të jetë kuptimi yt, le të jetë besimi yt. Sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ndryshe Allahu na ruaj. Kemi një telefonat, i nëkuadrojmë. Selam alejkim. Alejkum, selam urtula. Selam e, o, djinderuar, dhe këtë ju bëjnë një pykje. Por në? Ars didat, se kompojnë shumë rasënë për do arsma, kuja bëjnë disa sojnë adet e këtë nusës, e marin kuranin, dhe e majnë dore, pojnë nusë jam është me folë, se një amtar i familjes mështë me folë, dhe ishtë një nësitëm. Unë e di që këtë gjë ës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 lus garagjia që të ndërpenim kuadrimin telefonat e telefonatave zotish për laptop. Ëh po ka shumë veprime që bëhen në këto shtëmitë të dashme, po edhe në vdekje. Andaj për shembull, shikoj so so so beshtyni me djelëtesh. Për shembull, i jap atë pak mjalt nuses së ngoj që ta këtiet në lumtur. Po nuk nuk amëlsohet tieta me mjalt. Jeta mëlsohet me sillet mirë. Para portet mira me respekt ndër sjetët Camelson jetën. Jo jo më mjohet nguhë nguhë. Ose me Kur'an ndër sjetët për paraqat. Jo vallai, Kur'ani s'ka në mënd sjetla. Dot më qel në punë. Po punu me punu të. Kjo është ajo që duhet ta kemi para sy. Andaj vallai kali kur sikundruar kur i dëgjoi të sap besutni. Ngamrana më dieg mrzija. Vallai ngamrana më dieg disi pse njerëz kanë von këtu punë. Hepse e bënjën nga njerën aspek nështë me qesh, dhisa është normal e njerën më bënjën këtë punë, është normal këta më bënjënjëri. Përndaj, këtu e në bidate, këtu e në të refuzuara, kënë në kërë respekt për Koran, kërështë një në nënqmimi Koranit, këse Korani kërë me e qelë, me praktiku, me mësu, qelën e Koranin, Korani u a mësën jetën bashkëtore, Korani u a regulonën raport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 por më thirr hoxhën në këtë rast që tua shpjegoj njerëzve se si bëhet një martesë fetare, t'u han ba një këshill dy familjeve se si tash duhet të respektojn rregullët uh, e miqësisë këtu me radh, po duhem se kjo është një punë mirë, një punë mirë që më pas hoxhën në këtë ndaja që ti mëson, ti udhëheq ti drejtën se si si si si duhet sillun këtë rastë që mos bëjnë gabime. Dhe duke ndruar kjo është edhe fundit e fronta Zoti ruajit kudu që jene. Bëftë Allah jelle hu ala që të kujë me jithmunë të këmë të haëtë mërë. Dindakim në arshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wë barakatuh.